що просто він раніше не придивлявся. — Чого це ти мене вивчаєш? — мовила. — Побачив раптом, яка красива твоя хода. Признався. — Лише хода? — сміхнулася. — І тіло? — Будь людиною, казати слід фігура або статура, постава, форми, — додав Утон. — Ти цинік. Я реаліст. Людина без сентиментів. Кортиті супермени. Хіба це зле? Не знаю. Вона притихла. Навіть пішла повільніше, мов хотіла відстати від нього, кинути посеред вулиці, пірнувши в натовп. Знаєш, я десь читала, мовила по тій тривалій паузі, що у давнину чоловіки на Україні любили ніжні, Самовіддано свою сім'ю, садочок біля хати, варенки і шаровари, волай, коня, калину й кобзу. Досить? Ти злюк, Ні. Я інженер-конструктор кінця ХХ століття. І цим все сказано. Ах, ах, змахнула руками Ніна і засміялася. Які ми надсучасні! Не відповів. Залишив без уваги її палку Філіпіку. Це діє дужче від будь-яких тотепних слів. Він якось був на лекції, де задали важке питання. Професор-доповідач його похмуро зігнорував. І це була така вбивча відповідь, що той дивак цікавий втягнув у плечі голову і при першій же нагоді тихенько зник. Обідали в кафе біля фунікулера, власне в павільйончику, з якого Видно було довкіл. Тому-то Ніна зиркала весь час повз нього, і це нас зараз злило. — У тебе тут побачення? — спитав похмуро. — Гарне, величне місце, — сказала Ніна тихо. — І ухильно, мабуть, бере уроки в нього. — Яка краса! Тобі вона байдуже! — здвигнув плечима. Зликся? А як побачив уперше, то сфуглювався? Не знаю, я тут виріс. Ах, ти киянин, жертва урбанізації. Продукт, скоріше, вище її досягнення, закозирився. Ах, а, сміялася іскристо Ти був давно в театрі, а що я там не бачив? Театр завжди вважався храмом цивілізації. Ну, діга. Вже краще піти в бар чи в дискотеку. Змовчала. Як видно, теж не ставило крапок над і. Достойна учениця. Раніше він не помічав за нею такої риси. Ішла на пролом, доводила, гарячкувала. Тепер радів цій переміні і водночас поймався смутком. Бо відчував якусь утрату Оскільки ми все одно тут То зайдемо і в город князя Володимира Там, кажуть, відкопали якусь ротонду Вибач, маю часу Вийшов з павільйону Нехай вже іншим разом А втім, як дуже хочеш, сходи сама Спасибі за ідею Так і зроблю Сміхнулася. На площі вона звернула на Десятинну вулицю, оглянулася й помахала йому рукою. Не міг же він сказати їй, що мусить бути вдома і пити ліки з травок. Що звівся вже ні на що, що ж півроку ватман на криптим пилом кульмані лежить дитинно-білий. Цілющий трунок поки він пообідав з Ніною і зробився темно-бурим. Богу щось сказав йому про це, і все ж узявся з острахом проціджувати в літровий слоїк. Вистачить аж на два дні. Уранці не випив, то вип'є зараз більше, щоб день не був ущербним. Та й дуже кортить йому одужати, довести, тим невігласам з конструкторського бюро, які дивитись стали на нього зверхньо, що рано списувати його в архів, що він іще втре їм носа. І цей думок погіршив настрій. Останнім часом намагався не помічати зміну в своїх заєминах із колективом, де знали тільки здібності, талант, а все, що цим не мірялося, було украй зневажене, позбавлене прав на життя. Він сам колись задав цей тон, зробив його законом, неписаним, проте міцним, бо молодість безкомпромісна. Знов телефон, побіг, зняв трубку. «Слухаю». Напився вже. Подіяло. Льоня в своєму стилі. Волхв не казав, що це подіє швидко. Сьогодні бачив ніну. «А що?» Мені здалося, що їй погано. Хочеш у дихівники? Чи в друзі дому? Трубка враз замінила. Потім пішов гудок. Це ж треба так образити за чорт зна що. І він хороший, лізе куди не просять. Кинув сердито трубку. Може, віддати Ніну, Льоні? Широкий жест. У порядку шерства над тюхтієм, хихикнув. І враз відчув, як бруд з душі розходиться по всьому тілу хвилею. Метнув до кухні рвучко, схопив порожню склянку, налив подвійну дозу і випив залпом, навіть не розібравши, який на смак. — Ну, волхве, ночувайся, невдовзі стане ясно, чи справді ти чародій, чи лише морочиш голову. На травах нині всі помішалися, усі уникають хімії, усі хочуть довго жити. А запитай для чого? Не знайде жоден відповіді. Звичайно, щось промимрить, щось наплете, аби подовжить молодість, а не старе ческіння, то в цьому був би високий сенс. Він не любив старих людей. Щось із ними дивне сталося. Колись були погідні, добрі, мудрі, а нині злі, пихаті. Чи незалежність від молодих таке із ними робить, чи нерви не витримують життєвих стресів. А ще його Назара лякає вигляд старості, ця перспектива, пастка, в яку йдеш невідворотно. В них у дворі щодня гуляє, човпає колись славетний футболіст. Дивитись жаль. Поставив склянку, яку чомусь і досі тримав, притищить до боку лікоть, ніби то був важкий і довгий спис. Недавно бачив у кінофільмі, як в йшла кінота в старі часи.